Was ist die Belohnung für das Fasten? 2 Der Gesandte Gottes sagte: Wer einen Tag auf dem Weg Gottes, nach Gott und seinem Gesicht aus dem Feuer 77 Jahre fastet,